Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wa afdhalus salatu wa taslimu ala khayri khalqillah ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ilayhim ad-din. Allahum azhujar falendrojm do vetem prit ndihmit e fal lekojm. Lavdote dhe bekime te Allah qofshim i Muhammedin sallallahu aleihi wasallam i familjen, shokut dhe te gjith ata qe ndjekin kët rrug deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nërua Lazar jemi duke trejtuar temat e moralit dhe jemi duke prezentuar një nga një vlerat e moralit në islam. Dhe në takimin e fundit kemi fullur për butësin dhe kemi shëruar se besimtari është taj që e përmban vetën e ti dhe është i urë dhe i butë. Dhe kimi thënë se Bucia është taj e që I hapë rrugë Një moralit të rëndësishëm Dhe të madhe që është falja Andaj Pasë që edhe në kuran Rënditja është kështu Në sur në Alimran Allahu imanuar kur i laudrën në rapët e ti Dhe kur përmend Se kur shënë ata që e meritojnë Gjendetin Në këtë rënditja Në këtë rënditja Pas atyre që e përmbajnë vetë në tyre nuk shpërthejnë në hakëmarje dhe nuk shpërthejnë në marje të hakët të tyre, Allahu Gjellewala thëtë u le afi në ani nësë edhe ta që u a fali njerëzve. Andaj fali është një moral, me të vërtet i rëndësishëm dhe është një veprim që nuk mund të abënë gjdo kush, por e bëjnë ata që janë të mëdhej shpirtërisht, ata që janë të edukuar si duhet, ata që ka deportuar thellë besimin e zemrës së tyre, gase nuk u shleht të të falë njeriu, veçanërisht kur dëmi është i madh dhe kur, do të thonë, dëmtimi është i përmasave jo të vogla, por të mëdha, atëra falja bëhet edhe më e madhe dhe kërkohet fuqi edhe më e madhe për ta realizuar këtë moral. Së shoq në një ditë të një përditshme do të të kalojnë për situatat të ndryshme, ku jo gjithmon, si kurse edhe kemi përmendur, jo gjithmon mund të jenë qaset të kënsmët mira, nga se fërkimi me njerës, kontakti me ta, jetëa me ta, si edhe probleme, si edhe shqetsime, si edhe dëme të ndryshme. Andaj edhe në këtu situatat, besimtari, do të të dinsë si të dhe prane. Falja, është gjithashtu një nga cilësi të Allahu të dashura Për ndaj, kër Allahu e dënjë cilësi një vepër për vete A i e dënjë këtë edhe nga rëbë të ti që të bënjë Për këtë asy e dhe pega mëri sërë Allahu a Sallem Kër e ka kërkuar falin nga Allahu imanuar në Ditët me vlerë dhe në netët shumë të qmuara Në dhjetë disë në fundit ka thënë Allahu me inë ka afuvun të hibbul afua fao fu ani ozot ti e falës dhe ti e dën faljen andaj më fal mua dhe kjo është argument se Allahu e dën faljen dhe e dën Allahu xhallahu xhallahu kërkim faljen dhe kur Allahu këtë e dën për veten e tij ndër aport me rrobat e tij Allahu xhallahu ala e dën që rrobat e, e ti ta ken këtë cilsi dhe ata me vetë do të ta ushtrojnë faljen e pse duhet një musliman më fal Çka e, mot e motivon një musliman me fal? Pse një musliman do thotë, është mirë që ta ketë parasysh këtë moral. Për së gjithash, është ajo që përmenda më herët. Allahu është falës dhe Allahu do nfalje. Andaj nga ky aspekt besimtari fal. Allahu i mëndhuar në një rast në Kur'an që ka qenë në rasteve më të vështira prej rastëve më të vështirë që ka kaluar në portohë Muhammedi sallallahu a.s. ishte edhe rastë të kur u fyën në ndirën e ti, kur u njëllas ndirën e ti, e dini se dhe tëtë intrigat e hipokritve dhe munafikve në medine nuk ishin të ndalur, munduashen nga gjithë dëmë njërë të njëllosin, të dëmtojnë Muhammedi sallallahu a.s. dhe ta nuk kursyën në këdretim asgja Ma di asë ku bi e fjalla për Në derën e familjes e ti Dhe ishte njura E në njari e shpifjes Ku shpifën Për gruan e ti ajshën anha, Se Do të të kishte Kryur amoralitet zotë në ruet Kjo është fjurje në dytë Ti bëhet familjes e pejgamberis Të i bëhet do të të gruas Më të ndershme Në fëtyrë në tokës ajshës Vajgjës e e bubekrit E kështu mara dhe Dhe kur u përhapë kësht pifje, pa dyshim se dhe njerëzit që janë të dabët në karakter dhe njerëzit që të, të ngutën në nëzirë në vendimeve u përshinë në kësht pifje. Dhe njën nga ata ishtë të një njeri i quajtë urmis stahë që ishte i alafërt i e bubekrët. Por ja që u përshinë në kësht pifje, u përshinë në këtë aferë të të mërshme që e kaplej medininë. E këtë njëri, Evo Bekri, e mbanë të materialishtë, kujdesi për ta. Të dhëtë, ishte i varfur, nuk ishte të hyra, dhe Evo Bekri kujdesi për ta. Dhe posa u përfi në këtë afer, dhe a i ishte nga ta që i besënin këse i shpifje, dhe kër u zbulua, të dhëtë, komploti dhe dunin sheshe vërteta, Allahu Gjellewala zbriti a jetën nësurën nur, nësurën e dritës, që e ndryqaj këtë rasë, duke e pasruar ajshën rradi Allahana nga qdo njoll dhe nga qdo shpifje që atave që eksindetuar këhaja Evo Bekri kras dhe primive që ndërmori eshte edhe vendimi që mësë të ndihmanë më kini riofen nga sune për të ndihmoj unë kam qenë një së që më dhe tje dhe të ashtik së të pa e këthenë këtë mirësi ndajmeje mori vendimi që mësë më ndihmo më, odë nuk Nuk është asë një vendim tjetër, asë që ta rrehte, asë që ta lidhte, asë që të bëndë të dhe qëtë tjetër, po sta, mund në dimë për mjenë nuk ka vërë. Edhepësë kjo në dimë e bubekërit në dejmë i stahut, nuk është obligative. Nga se zë qatën e bubekërit e lanë të njerën vjetë, kjo është në dimë vullënëtare, pejqif e jepëtë. Edhë me enalën dimën, më smidhonën mundë, nuk bëndë të mëkatë. E lirë jo ta dukonte këtë njerëz të tjerë që nuk bën kështu me vepru. Dhe Allahu xhallehu veala nuk e la Abu Bakrin me morë këtë vendin. Por e xhilloj që të fal. E më chicam motivoj për më fal. Tha: "Fa'fu wasfu, ala tuhibun an yaghfira Allahu lakum? Falni." Edhe ka lanë këtë situatë pa nuk keni dëshirë që Allahu t'ua faljuvë. Andaj, sot dhe që dikush në bëndë dëmë neve Ose sot dhe që dikush, dhe të, të shkelj në dërnjit të drejt tonën As njëra e nuk mund të jetë në një vili në shkeljive të të në që kemi në raport më Allah në zovë që e nëpëton Dhe të, të. dhe të, të në Allah nuk mune me dëmtu Këse Allah nuk ka nëvoj pravdurimin tonë Mirë pa, në qovë se kërahasojmë A është shkelje me erëndë Shkille e ndonit të drejtë e tonë që e kemi Apo shkille e ndonit të drejtë e të Allahu që e kam bi raptet i cilash nga madhe Shkille e drejtës Allahut E sa raptë Allahut dhe një nga ata Shkillim të drejtës Allahut asu gjel E pasaj pëndohemi Dhe Allahu gjelë në wala i hapë dyrë të pëndimi dhe përnëm falje Mani i gzodë kësa i kërkën falje Dhe Allahu përmanë në kuranë sa Allahu Inna Allah ju hibbut të wabin Allahu i dëna ta që kërkën falje Shikoj si i stimulon, shikoj si i motivon mëkatarët që shkelin çdo ditë të drejtën e Allahut, shkelin kufrit e Allahut, rebelojnë ndaj tij, ai u hap dyrë duke u thënë se jo që nuk ka dënim për juve, jo që nuk ka çertim për juve, por nëse ktheheni, Allah ju dhan juve. Prandaj, nëse ne dishum se Allahu t'na fal, t'u afalim të tjerëve. Dhe kjo është mësimi i madh që na mëson Islami, të vetëse ne duhet të sillemi me të tjerët A shto si kërë që kemi dëshirë, Allah o të silët me neje vërëtën A ke dëshirë, Allah o më usilë me ty me falje, apo me denim? Me falje, silët ti me tjertë ashto A ke dëshirë, Allah o më usilë me ty me mshirë Po, silët ti me tjertë me mshirë Një, si ke dëshirë me përfitu ti prej Allah o të mundsejt të tjera të përfitujmë për tje Kjo është rruga ma e shpejt dhe ma efikasi që të përfitujmë një nga Falje Allah nga mëshirë, Allah e kështu më rafër. Andaj, motivi kryesuar dhe i parë që mund të përmenim në këtë rast që na jepë fuqim e falë është, shprejse që Allah nga falë njene. Dhe ne kemi nevoj shumë për falë në Allah të barë e këtë halëm. Shumë kemi nevoj për falë në Allah të të gjërëm. Andaj, transmiton e dhe hakimin një nga djetarë të adithit një rast shumë interesant që ka të bëjmë e faljenë. Gasë normalisht kuruçi ka shkel hakon tënd, kuruçi të ka cënuar me hakon tënd, duhet më të pagu kët. Duhet më të pagu kët. Jo më të pagu përmes hakmorës ndaj ti. Por kam e la atë botë ose në kët botë se në botën e teatrit. Në çështë nuk të kërkon hallall në kët botë, nëse nëse do të thot, nuk ta ka shpaguar dëmin kët botë, kam bot, e shpaguar atë botë gjithsesi. Kam e la kusurin gjithçysh. E kanë nga një rop të Allahut që gabojë. Por ia ja që diën kjo, kërkojn falje ose nuk ka ja punësi me kërku falje, por janë penduar tek Allah për të kishën çka bën. Po në teatër duhet me duhet me shkuën vën drejt si Allahu, haku i një duhet më u kthy. Atëra thot pejgamberi, është një rast shumë interesant apo. Çë bën pjesë në këtë stimulim, në këtë motivim për për të falur. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për një rast të rasteve që ndodhet ndinë gjykimin përmen se dy njerës do të dalin për Allahut në në mundur tërë. Njëri nga ta që i është bërë e pa drejtë, e tjetëri që i ka bukti pa drejtë. Po këtë që i ka bukti pa drejtë, i ka rapi shmoni, i vjen keqë, është mundur mu përmjësu, po që s'ka arritë me përmbyllë proces në kërkin faljes. E Allahut ka dëshirë që dëmja u falem tërë. Tash këj pari që i është bërë e pa drejtë, Dhe të zotë, robët që këmë kapu pa drejta përë Dhe duke kërku hapun e ti Në befasi Tha të pegamberi s.a.s. Allahu e habit Këtë palën e shkelur E habit me një pamet të mrekulushme në gjenet Ja këthën sy dhe një palati Ma gjeps, ma hnis në gjenet E dhe i kurashat pëmje, kurashat bukuri Tha të zotë, për kënjën këtu ofën dhe sheharon hoqurë vet nga pamja e bukur e xhenet. Thot për kë janë këto pallate o Zot? Për çka është kjo bukurie? Allahu i thot kush e pagun çmimin e merr këtë çfarë do të thon. Dhe ai thot me siguri diçka e madhe do të më keni punë më madhe. Thot atë çka është çmimi i kësaj o Zot për më fituar? Vetë intereso kurrëshje. Tha çmimi i saj është të në, më afal vëllahu thon atë. Falja e merr kësaj. Ata padyshën sa kurrëshje çfarë fiton Stimulohet dhe ja fal për Allahu Xhela uala atçi ja ka vu vëllait tjetër, atçi ja ka vu mikut, shokut, ja ka bur, por ja i ka i ka rapesh monë. E Allahu nuk do më dënu. Andaj ja shpaguan ti hakun e robrit vet që düt më ofalo. E atë kur ti ja fal, Allahu thot merr vëllon tënd për dorë dhe düt hyni së bashku në xhennetat. Andaj kjo është stimulim i madh nëse nëse nëse nëse nëse njeriu hargon këtë dunë e harxon mundësinë e fituar të jashtë, se e ke harxuar e ke mohuar këtë botë, po nëse fal e merr mundsinë të madhe edhe më të fal Allahu, por edhe me fituar ato palla ato mirësitë ato shërbimet tek Allahu xhëlal xhëlaluh. Gjithashtu ajo që na stimulon për të mëfal, apo që nuk ka le të tash mëfal, po duhet stimulim, duhet motivim i madh për falh. A është na na la stimulon për mëfal të, të ndërua është pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a don me kon pasuesi i dën i pejgamberis sallallahu alaihi wasallam e pocilla ka qen cila ka qen ajo ajo ana me me theksuar në jetën e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam ka qen fali, Ta ka falë tani jetën ka falë tani jetën ka falë çdo moment ka falë edhe pse njerëzit për vallthi kanë bërë skelete rënda u ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam A dhëri të në rëlazërësë, Allahu jëllë në më alë, së e këngri të ndërën edhe autoritetënë Muhammedet s.a.sallem, e këngri të açë lërtë, së që në qëfë se dikosh, gjëtë ndërës me të, e nëngri të zërin, më lërtë se zëri Muhammedet s.a.sallem, personë të të që pësë më qëtë shumë të rëndë dhe të shumë të malafënë. Allahut lutet për ju asuatë kom فوق صوت النبي në, në sunn e hucurat mos e ngritni zërin mbi zërin e pejgamberit sasall. Çurguzantë më ngrit zërin më lart zërin e tij ku respekti. Andaj nuk e ka obliguar që zëri juon të jetë më i ulët zëri ti. Diku sot pa ju dëgëso se ka zërin. Ani tash nuk ka puna e zërit, puna e fjalës. Mos qet fjala jote mbi fjalën e tij. Fjala ti është më e lartë. Nga se është porësia Allahot Azojel Dhe njëherën Duk e qëllun të përbim Përgëmberin s.a.s. Një njëri Nga lartë, nga shketina Erdh me pitë përgëmberin së në një shkafën Dhe e nditi zërin lartë Kër komunikantë me Muhammedin s.a.s. I nërguarëse me dintës se Në qofë se zëriti do të kështë Në bizër në Muhammedit s.a.s. Ajdo të pëson të keqë do të do të bënte në mëkat më madhë, edhe përkundër traditës që kishte me fol but dhe qet, në këtë rast e ngriti zërin më lart se ky njerëz. Qi ky njerëz mos më sonte mëkat. Ja fali, këndiyet zëri duke ngritur zërin më lart, që ky njerëz fali tek Allah i munduar e mos të vërdhënim. Prandaj ky ush njerëz më hyrin në Mekë, denisa ka hyrë në Mekë. Apo pastaj ato që ka i që ka bëu. Çka ju ka bëu pegamëres sasa? Asgjë i fëtoj për gjennet dhe për falje e gurzuan E dëbuan Jamurën pasurin Jamurën shokt E plagasën Të nëtuan me evra Të gjithë tha mënyrat e shqetsimit Dhe dëmtimit i përvuan në drejtimi për pegambinës a salem Dhe hyrit triumfus në meke Dhe qëru tha Kur gjë ma shumë se atë që Ua tha Jusufi a lesëm vlazëve të tijafër ndaj morali pejgamberi është falja çfarë briu Jusufti alaihissalatu permëna çfarë kanë bër vëllezërit e Jusufti alaihissalatu vëllezërit e tij e morën kën se me lutme të të e hodhun në bunar për ta zhdukur një herë për jetëmund nga syte e babaz vet që mos jetë Jusufi alaihissalatu ai i lëstuari mos jetë ai i pergdhetur nga baba që kta ti janë ata të tillë pa bigëri hak Sabi e mori në gjyëtën bunar Me shpresë se kështu të ta është duke një gjumë të Jusuf e Alistram Dhe pas njëzit bitive e matë e për erdhëm të Jusuf e Alistram Nuk e njërin që ështaj Dhe pra për shtifim për te përsevdekuar si në basyune Këndodhja i rasti I asoj enës që përmesoj deshti Jusuf e Alistram Me e nalë vlaun e vetë nga nëna që e kështë e me nari vlaun e vetë në afërgjit e ti dhe u bë një loj një loj inskenimi aty që ta ketë ma letë me marë vlaun e vendosin një enë në shport në ti e ata qëfarë thanë thanë qëfë se ka vjedh vlaj ti se këtë, do tëtë kështë e vlazër nga baba shumicën nësë këtë kështë edhe nga baba dhe nga nona e kështë e më të afërt dhe qëfarë thanë para mëna eksijoj të bënor pak edhe vënë se më u këndell thanë nëse ka vjedh ky, çka vjedh vllai i ti para tij na thon subhanallahu te. Do se Yusuf po i dëgjon, ata nuk po e dinin se ky është Yusuf al-Salam, prap po shkirin bindyrnë e tij. Prap po flasin kësaj për të. Dhe bi gjithas, Yusuf alayhisal kor e përfundoi misionin e tij, dulin shasë vërtet çka tha. Tha latat ribe aleikum ulum. Sëtë nuk ka për ju e qërtim. Allahu jo falë t'juve dhe mua, përse ty, nësë ka po kurë që, tomë dhe Allahu në falë të të të. Andaj, thë pega mërësat, kër hyrin në meke, thë, qëka u jam mërëmene, mërë mërë, kam më, e ka më botasht me juve, përse? Ta shkajde, a, a pëdërni me forës, a pëdërni me fuqi, që i forë t'hinin meke të të shë? Qëka jo mërëmene, mërë mërë, kam më e juve? Nuk bëni azimë të i përtha, hinit falë dhe, p Kështu me prëndë, enda, kush dënë me e pasu pegamerësëm, a dënë me e pasu Qëri qëfar ka bërraja përë? Në, në Medine, abdlajë bënsëlloni, i bënd të probleme hatashme të bëdhaja përë I bënd të probleme të bëdhaja pegamerësëm, ishte koka e Munafikeve, koka e dyftyusha dhe Medine Lëllë i problemi bënd të pegamerësëm, lëllë i problemi Dhe qëfar dëshëvej për këtëjri pegamerësëm Qëka në lëllë? Praktikisht Kë njëri Nuk la mënyr Pa përdor Nuk, nuk la rrug për endjek Për me e Shqecu përgambërin së të vësërë Thash Shpifi për grune ti Të në tënë të tja përqanë të ushrin Mundoj të bënë të aliancë Me fisa arabe Duk e spionuar Duk e bërë Lëj, le lëj, le lëj Dhe pra shtym dyra vetëm që me i botë dom Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Në fund kur vdes kur vdes ky njerë, vdes, duke qenë ende gjallë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. A dini çfarë bëri ku bori mad? Kë përgambër jone në Japoni? E dëshë gjyben e tij. Gjyben e tij të ndershme që prakte tepin e tij kët gjybe, këtë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me dëshish dhe e mbështulli Këtë njeri e pështjeli, si që për një a bëri, gjyfin e ti e bërë. Këti njeri të dyftërshë, edhe i tha shumën e ti, shkesej se ndështë ta përshka këtë kësoj Allah oja faala pëtër. Edhe përse vdekurit, nga se e përferën të faalin, e don të faalin Muhammed Izzazole. Andaj, të mjaftan motiv kjo, nuk i e shqesu, nuk të ka bu dikush diqka, Dhe praj pa jo a falë ta Aja pak mundësin që me i denuar rratën këtë botë Krejt ata që i shkaktuan problemet dhe shqecim a, a nuk i ardh meleku i kodrave në taef E gurzuan, gjaku i rrëth nga këmt e nga durët Pe gurve që i gjojtën për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Meleku i kodrëve I autorizuar për kodra E i tha pegamberit sa Nëse ti e pleje Këto kodrat rëthmekës që janë Une i përmbyësim Bi kokat e korejshve Dhe kështë lepja laut Nëse danë këtë e bëjmë Qfarë tha? Jo, pësë Unë që jam dërgu me mytë njerës Shpesaj që nëse këtë të zvesojnë Fmitë të tyre pasu e ka me vesuapëm Ma fali i rëndë djaku subhanallahu ta'ala çfarë thonte Allah mağfirli qaumi fa inhum la ya'lamun ja tha oz zot falja popullit tim nga se këta nuk dinin thon faljau nuk nuk e dëntë dënimin e largon të dërinë sa kishte musa u falte njerëz zotën a do nuk kosh ke motiv për më fal pasimi pejgamberis asrem është motiv i mjaftun për më fal gjithashtoj që na stimulon për më fal të ndrua zot është shpobdhimi madh tek Allahu që do gjen alu Allahu e thot Omen afa Oasliha Fe e gjruhu Halallah Shqe ka të e të kash të mat Thot kush fal Edhe përmirësan E nuk bën nga të rrim Nuk bën nga të resa Po pajtan Qëka ka thonë Pa për ta Ka thonë Shpëblimin e tje Ka mërë përsi për Allahu Ska thonë Ka shpërlim që ka që Aska që ja. Allahu e ka mërë përsi Dhe me paku këtë njere Parë në së e paku Dhe shë Allahu këtë njere Omen afa Kush falë u aslëha Falë edhe pajtanë, drejqë punë Regulanë Për hirë të allahë të zhë gjelë atëmë Për hirë të zhë zhë s'ka kufa interesinë Dhe që eshtë pesanë shtëllimin të këllahë të barën e ka të ala Dhe aja që Shumë të janë mësime që të stimuluën me falë Por të thëmë dhe një të fundit Aja që të stimuluën me falë është Aja që ka thënë allahë gjelë lewale në surën Fusilët Në Koran ka thënë Allahu Jelle Walla Walla të stovil hasenatu Walla se jia Allahu thot Asni herë nuk mund tjetë e barabart E mira me të keqen Sa është e barabart ja? Kur? Nuk është një sikur saj që i bon mira që i bon keq Ka dalim Andaj Idfa' billetihi ahsen Të keqen e dikujt Këtheje me Me ma të mirë në të mund E ma mira është falja për muslimin gjendjes e nçojë se këtë bon Allahu dhe wala thot pasoj se kjo është punë e madhe kët nuk mund ta bën çdokush sikur ta fillim andaj thot Allahu në Kur'an wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu haddhin adhim kët muslim tekthimi të, të së keqes me të mirë dhe se kjo është mundsi që armikun më e bomik këtë mësim, këtë porosi, të të Allahu nuk e kuptan qdo kush, pas atyre që janë të durua shumë, edhe ata që dhu haddin adhim, ata që kanë hiset madhe në kuptimin e asa që është dhe drejt, në kuptimin e asa që është të vërtit, kanë hiset madhe në shpëllim të kallahu gjellewala, adhe në që dhe me pasë hiset madhe në dhije, hiset madhe në urësi, hisët e madhe në sabër, hisët madhe në shprimët e kalla o të zhjel, dije se rruga për tarit këtë është falja aftër, falja. Ti është, në mon, i hapur që dhe i fuqëshëm dhe i guzimshëm për të faljë. Dhe falja nuk është dopsi, për falja është burni dhe falja është moral. Nëse gjdo kush ka mundësi me i bëdëm dhe kujtë. Ka mundësi, nëse nuk ka mundësi drejt për drejt, ka mundë si mbefasimi e të fyrë, ka mundë si gjithë kush do të të menzirë hakun e vetë, qështë i ka punë, po bandë i qka. Andaj, kur aj i lenë këto dhe i a ja fali, dhe i lenë qështë në doktë Allahot, ato gjelë, pa dushim se kja është e që është e kërkua. Andaj, me zvete, qovën familje, qovën farefes, qovën shëqti, qovën fëqisi, qovën gjemat, kutë qovën, qovën se me dë vërtet dikush, shkel ndajnjeve qoft në të drejt qoft në të qka tjetër në bëd një padrësi të jemi të gudzem shumë të fuqishum që të falim që të arrim gjitha ato që Zotë Gjellera në e ka përmend ndë e kështu besimtarje e forson vetë në ti jëfën ndë e kështu besimtarje e formon vetë në ti një dit njërit për njerëzët mëlaj bëhet fjallë për një pin e ali ju të rdjallahu alhamdhe Oto diali i Imam Husajnit. Oto ishte, ishte i madh. Ky njeri që ishte me madhë, të ardhtit pasuri të mëdha, që se bër të kti. Dhe ky ishte edhe njeri që i shërbente. Dhe një ditë duke i ndihmuar njëri prej shëtorëve të tij me mora abdes, ato e bënë një shkelje aty. E provokoi sobrën e këtij burrit të madh. Hasan ibn Hosein, ibn Ali E kështë e amën Zejmë në Abidin E amën e kështë stolia e Adhruzëve të Allahot Kështë e mëtë verit adhrua si madhi Allahot azogel. Dhe kër e bëri këtë Ta shë a i shërptori Ja kujtaj fjallë të Allahot Kësë nuk murëve për mazja Por ja priu kështë shërptori me një kësil Tha Valkadhi minel gajdh Ata që e ja përmbajnë vetë në tyne Tha e ja përmbajta vetën tha ula afina ninas ata qofon njerze tha tfaln e qofta po se ndje ka thon wallahu pase allah thot mase ula afina ninas ata qofon njerze allah thot wallahu yuhibbul muhsinin allahu idheta qe boin mir tha ka qe shfolim vetave e pagujti edhe pse kishte për keq afta pse pse u përqitua me fiat të allahut dhe do gjë kanë u bënë se motori ka motivet çka absolut me fala e ka shumë pak hapsirë për me, me qene kondër tato ndaj, bucëja maturija, falja jenë ato që më dërëtet e përbëjnë moralë e, e një besintari ndaj, të jemi të tërdozër, sikur se ka qenë përgëmëri së sëllëlla o sëllëm mos të dëshvim dënimin mos të asurim hakmarjo por të jemi më dërëtet gjëkshapur dhe zemër madhë të jemi zemër, zemër të madhë që falim për kunder ndoshta padrësisë ose zlumën që në është të bërra për. Që ta shpesujmë tash falën e Allahot dhe shumë të tjera që i përmenda në kodrët të kësoj legjerate. Allahon në bëfë që fillim e shtimi të falën nga Allahot Gjellewala dhe në bëfë të Allahon nga ta që e meritojnë falën e Zotë dhe fitojnë këtë falje dhe janë të atit që ua falën të tjerve nga se kështu ishte Muhammedi sallall Allahu subhanahu wa ta'ala, me ngjarje më kaq për të fundosur sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi washabbihi sallamun alaihi